tak jsme zase u praktického vysvětlení. Čekáme ještě na někoho? Nečekáme. Jen tak má smůdu. Teď... Ode dneška jsou interview, hm? je to tak, a interview budou v, v pavilonu, to je asi nejlepší místo. Tam nikoho nebudeme rušit. Teď ti účastníci, co jdou na interview, hm? tak je nejlepší, aby pak dělali meditaci v chůzi, aby stále nevyrušovali ne. Nepcházeli, neodcházeli, nepřicházeli, neodcházeli, tak pak meditace fúzi, jo? Tak e, máme vlastně jedna a půl hodiny hm, na ty interview. Tak e, první interview budou tři, tak ty tři prostě na tu první meditaci nepůjdou a během té meditace, kdo bude měřit čas. Zase uděláme co je lepší, 45 minut nebo 50 minut. Komu se zdá být 45 minut krátký? Tak uděláme 50 a 10 minut přestávky. No? 50 a 10 minut přestávky, 50 10 minut. Jo? No a tak já nebudu tady během těch prvních dvou meditací, přijdu na tu třetí. Hm? No a ti, co jsou ty první tři, vždycky každý den budou čtyři, že jo? No a tak ty první tři nebudou na tu první meditaci, no a ten, co je potom, tak ten bude nebude na tu druhou meditaci, tak bude. No a No a já taky můžu jít na procházku. No a pak třetí meditace zase tady bude normálně. No a vždycky to bude těch 50 minut a 10 minut přestávky, jako to je v Zenových klášterech, přibližně. Tam je ale no, taky přibližně 50 minut, 10, 50, 10 tam se to děje, ale všechno. Yeah. Ani slovo se nepomluví a celý den se jde. No a začali jsme mluvit o tom jemném těle, aby jsme si objasnili, jak důležité je se vlastně dostat do toho jemního těla, protože začínáme chápat nebo se snažíme chápat hm? jsme v tom procesu že to poznání jemného těla je vlastně jestliže máme zájem o jogu, někteří nemají zájem o jogu. A v tıravadovy tradici je často hm? Jistý, jistý odpor k joze, protože je neporozumění jogi. Hm? Sám, když jeden z hlavních žáků Mahasi byl na Tajwanu, tak říká, že yoga is for fanatics. <laughs> hm? To je nedorozumění. Vlastně buddhismus je též Yoga. Hm? Já jsem měl to štěstí, že můj, jak můj první učitel na, taj, na, na Šrilance vznešený Niana Ráma sám studoval jogu hm, u Tamilců, možná on byl Mátara Niana Ráma, tam na jeho Šrilanky je mnoho Tamilců, tak měl k tomu respekt. Hm. A Pauk Sajado, sice jogu nedělal, ale Měl k tomu tež respekt, A protože věděl, že já cvičím, tak mě požádal, abych učil ty malé novice, nějaké pohyby, aby měli. Takže ne všichni, ale mnoho, mnoho v teravání, obzáště v Borně, kde jsou super konzervativní, tam si Představují, že, jak jsem říkal, yoga je pro fanatici, kteří ulpívají na těle. Hm? No a zatímco ti, co pochopili, se od těla chtějí odpojit a zhnusit tak, aby vlastně získali to, co je nad tělo. Hm? No ale to je velké nepochopení. No a my se zabýváme jemným tělem, protože chápeme jogu a vlastně i buddhismus. Buddhismus učí to samé. Přečtěte si Bahu Vedany a suta, To je v té druhé části, v druhých padesáti, to není v těch prvních padesáti. Bahu Vedany a suta Sutta mnohých počitků. kde a jiné sutry, kde Buda vysvětluje, že vlastně proces probuzení je zjemňování, proces zjemňování počitku. Nic jiného. A ten nejjemnější počitek je spojen s počitkem toho, co se nedá uchytit. Ale aby jsme měli počitek toho, co přesahuje všechny počítky, ale přesto se to nedá nazvat nepočítek ani počítek. <laughs> Musíme se dostat do jemných počitků. proto aby dharma též, stejně tak jako yoga, tvrdí, že máme tři druhy moudrosti. Hrubou moudrost, která je spojená s tím, co poznáváme normální my smysly, které jsou napojené na pět smyslů, hm? co poznáváme tím, že jsme, že se napojíme na pět smyslů, na zkušenosti pěti smyslů. Pak je to, co poznáváme se samády, hm? s objektem, tomu se říká velká moudrost, malá moudrost je to, co poznáváme vědomým, vázaným na smysly, na pět smyslů. Velká moudrost je ta moudrost, co poznáváme jemným poznáním, vázané na rupa, na jemné formy. No a nekonečná moudrost patří měrováně. No a přesně to vlastně jinými slovy učí yoga. Yoga tradice učí, že aby jsme získali moudrost musíme se dostat do, do jemných forem ač jsou vysvětleny jinak. No a přes jemné formy se dostaneme tam, co vlastně přesahuje všechny formy. No a jestliže se dostaneme tam, co presahuje všechny formy, je nám to jasný, no ale jak to vysvětlíme, závisí na ty tradici, hm? díky které jsme realizovali, co jsme realizovali. Proto je tak důležité, obzáště v Mahajáně, se to zdůrazňuje. Mahajána je vlastně univerzální učení, že člověk by měl Studovat mnoho, mnoho tradic, jestliže bereme sliby Bodhisattvy. Co jsou sliby? Základní sliby Bodhisattvy. Naučit se všechna učení, tak abychom byli Naučit se všechna. Čtyři základní sliby. Každý Bodhisattva má svý sliby, ale čtyři jsou základní pro všechny Bodhisattvy. A to je jongsan Wu Pian Sriento, Fana Utjen Sriento, Famen v Číně se to recituje před každým jídlem. Hm? Jako tady se, recituji, se recituje očenáš hm? To znamená, že slibuji, mám príslip nejenom osvobodit sebe, ale osvobodit všechny bytosti. Mám příslip nejenom se já, že se zbavím všech nečistot vědomí, ale že zbavím všech poskvrt vědomí všech bytostí, že se naučím všechny, všech naučení, které vedou k prospěchu bytostí a že eh, uskutečním v sobě to nejvyšší probuzení, stav budoucí. Na to se opakuje, opakuje, opakuje, opakuje, opakuje, opakuje, až prostě to člověk nemůže zapomenout a stále stane se to stálým stálou součástí veškeré praktiky. A to pak transformuje vědomí, samozřejmě. Jestliže to člověk byl vážně, že mnoho lidí to prostě recituje, tak jako otčenášek, ale přitom myslí na to, jaký budou dělat dobrý kšefty. No a tak teď už by nám mělo být jasný, že ta metoda meditace na dech pomocí Kumbaka, pomocí mezidechu je obzvláště výhodná pro to, aby jsme vlastně se mohli úspěšně zabývat jemnými formami. No a ty jemné formy, přístup k těm jemným formám obzvláště v tradici v tradici mahajany, v tradici Jógy. Je obzvláště příhodný, jestliže meditujeme na pránické tělo. Hm? No a jak jsme se naučili, prána je jemná forma, vlastně eh, ta nejjemnější forma elementu větru. Hm? který nás podpírá a který nám umožňuje pohyb. Jak hrubý pohyb tělem, tak i pohyb vědomí. To je důležité pochopit. my normálně si toho nejsme vědomí, aby jsme si toho blíže začali být vědomí, musíme se nasměrovat právě na to jemné tělo, pránické tělo. To pránické tělo nás buď bude podporovat k tomu, aby jsme získali probuzení, a nebo nás bude ničit. A většinu z nás ničí, protože jsme nasměrovaní jenom na to hrubé a Plítováme energii, hm? děláme sami všecko, co pro nás vlastně není zdravé. Hm? Žijeme nedisciplinovaným životem. No a tak není divu, že plítováme energii, no a tím pádem pak už žádnou energii nemáme na praxi. No a když poznáme, že to s náma jde z kopce, pak už je pozdě. Proč pak už je pozdě. Protože jsme pak už jen, většina z nás už je pak jenom obětí svých fantazí a nevidí vlastně nic. Starý lidi většinou pak už úplně žijou ve svých snech. No a když jim někdo vysvětlí, že Buddha nesní, tak tomu nebudou věřit, protože nemají žádnou zkušenost jógy. Jestliže poznáme, že sníme, to je vlastně proto jsme teď probírali trochu. Ty překážky, budeme je probírat víc. Jestliže chápeme ty překážky, chápeme, že vlastně sníme. Naše realita je realita snu. A cesta, obzvláště v nedualistickém poznání reality, je proniknutí snu. Proniknutí snu je probuzení. Jestliže jsme plně pronikli snem, tak sen nevystává. A to je stav budy. No A co je cesta body meditovat na tento stav? Hm? Máme sutru srdce, gaté gaté, pára gaté, pá samgaté, body hm? Tady pan Švác na to bude meditovat. A nebude se dělat iluzi o nějakým osobním dosažení? Hm? Něčeho, co je iluze. Hm? No a... Teď se vracíme k tomu jemnému tělu, které vlastně může transformovat naše hrubé tělo. A hrubé tělo zase může transformovat jemné tělo. Teď proces stárnutí vlastně je vlastně tež spojen s tímto procesem. Když jsme se narodili, hm? když jsme byli kojenci, kojenci jsou ještě, jak pan Čumpelík stále zdůraznuje, jsou vlastně napojení na to, co je nám přirozený pod hm? pohybem. Hm? Je to tak? No a pak my, protože máme výchovu, hm? Jak pan Čumpelík říká, my jsme Sokolové, vystačíme prsa, my něco dokážeme. No. Tak získáme tím vzděláním a tak dále, tím, co do nás vtloukají potom v rodiče a tak dále, tak se vlastně odálíme od toho, co je nám prirozený. vlastně. Pochopení toho, jak se správně pohybovat, který je instinktivní a který je vlastně i spojené s tím jemným tělem. Čili hrubé tělo a jemné tělo vlastně jsou pohromady, ale my je rozdělujeme proto, aby jsme zjemnili naše počítky. A zjemňování počitku je cesta probuzování. A počítek je to, co spojuje tělo a vědomí. To je počítek. Hrubé tělo je spojené s hrubým vědomím, jemné tělo je spojené s jemnějším vědomím. No a vědomí osvobození je spojené s tím nejjemnějším vědomím, které přesahuje rozlišování tak tedy je yoga aťuž se ji učíme v buddhistickém pojetí, ať už se ji učíme v hinduistické tradici, ať už se ji učíme v džajnistické tradici. Yoga je přeměna hrubého věmné. Můžeme to vysvětlit v různými způsoby. Jestliže se učíme Mahajánu, snažíme se je dát dohromady. A vidět je jako, něco, jako vlastně pokus, různé druhy pokusů se dostat tam, kde vlastně se nemůžeme uchytit. A různé zkušenosti, různé metody, aby jsme se tam dostali. Teď k tomu nám slouží tedy též v tradici jogy, která se obzvláště dobře zachovala v tibetské tradici. K tomu nám slouží právě poznání jemného těla. A to je na to, je obzvláště důležité učení. Tantrické učení a učení taoismu. Taoismus má též stejně jako tantrické učení. Vlastně tyto znalosti jsou spojené tež s taoistickou tradicí. A co znamená Tao? Tao znamená pochopení, joutí, tajtí, my se učíme Chuan, my se učíme Qigong. Pochopení tajti, pochopení joutí, pochopení toho, co má formu na základě bezforemného. To je taoismus. To, co má formu, se vyvíjí z bezforemného. Proto praxe je wu-wei. Stejně jako v Májáně. To znamená vůwy. Nic nedělat. Nic nedělat. To nám jde. <laughs> to ti nejde. <laughs> <představitý>. <laughs> Nedělej si iluze. Mačelka říká, že mi to jde tak to je nepochopení. Yeah, yeah, yeah. To je stejně, toho, stejně tak jako prázdnota, když řekneme někomu a já zažívám velkou prázdnotu, tak ti řekne, jdi na pivo. <laughs> žijeme v tomto nepochopení. Právě proto je výborné studovat nedualistický přístup meditaci, protože nepochopení je cesta. V tom se to liší právě o té vlády. Nepochopení je cesta. Tím, že poznáváme zašpinění, poskvrnění a nerozlišujeme mezi svým poskvrněním a poskvrněním druhých, Ta cesta se stává daleko snadnější a rychlejší, protože chápeme, že vše se děje v jistém kontextu. A tento kontext nemá jáství. A ne, není to absolutně nic, co by bylo v rozporu se základním budismem. Ale základní buddhismus to učí analytickým přístupem, tady se to učíme přístupem totality. Hm? Na tento přístup všichni učitelé Mahajány zdůraznují, je daleko, daleko rychlejší. pro toho, kdo ho pochopí. Pro toho, kdo ho nepochopí, může přizpůsobit mnoho, mnoho pekel. Právě proto jsme vysvětli, že ta příprava v cestě bodhisatvy je daleko, daleko... Komplexnější, daleko, daleko složitější, protože pochopit sebe v rámci celku je daleko těžší, než pochopit sebe jako něco, co je složené z toho a z toho a z toho a z toho. A protože my nechápeme, že jsme části celku, proto naše jednání nepatří do celku a my vlastně místo, aby jsme druhým pomáhali, druhým škodíme. Je to tak? Na ten, tomto principu je vlastně založená celá praxe zenu. Všecko, co děláme, je, aby jsme podporovali celek, ne aby jsme celku škodili. Jestliže to chápeme, Náš život se změní. Jestliže to nechápeme, jsme stále v konfliktu. A konflikt se stane naší přirozeností. Jestliže chápeme celek, celek vyřeší všechny problémy, protože v celku je vše rovnoměrné. To je hluboký význam závislého vznikání. Právě proto můžeme praktikovat otevřenost, můžeme praktikovat odevzdání, můžeme praktikovat toleranci, můžeme se rychle přizpůsobit, do každé situace, protože meditujeme na celku, ne na sobě. Já je od samého počátku iluze. No a vrátíme se, ráno máme mluvit o technice. Tak jsme pochopili, že ta technika uvědomění si kumbaka nám pomáhá k tomu, aby jsme měli přístup k jemnému tělu. Hm? To je vlastně též základ prana jámi. A v jižním buddhismu tento aspekt není integrován, to vlastně není jasně integrován, ačkoliv některé učitele se k tomu stahují, ale v severní tradici je jasně integrovan. Proto severní tradice Zen, Tantra, nemá stejně tak jako Tereóda. Tendenci negativně, negativního postoje vůči Joze. Vidět to jako něco nebudistického. V Jose, vlastně, stejně tak jako i v základním buddhismu, meditace na dech je klíč. Ale můžeme ji porozumět povrchně a můžeme ji porozumět hluboce. A ta hluboké porozumění je právě založené na té tradici pozornosti na kumbaka, pozornosti na mezidechu, pozornosti na celulárním dechu nebo na dechu, který prochází každým pórem naší kůže. Jak už jsme vysvětlili, naše tělo, stejně tak jako tělo, Stromu, trávy, je jako houba. Všude prochází dech. A tento dech vlastně. Je neustálý pohyb. Vše, co žije, je v neustálém pohybu. A dostat se, aby jsme se dostali do jemného pohybu, stejně tak, aby jsme se dostali do jemného poznání vědomí, my si vlastně děláme modely pohybu. Protože jestliže máme model pohybu, jestliže máme model vědomí, je to daleko snadnější vědomí pochopit. Ale jak Mahajánové učení jasně ukazuje, veškeré modely jsou vlastně na to, co, jak říká Sándy na Sutra, který tady Tomáš nám pomohl a tak mnozí jiní nám pomohl vydat a opravit a tak dále. Bude. Volal jsem z fotodělalý titínku panu Zhu, tak... V červnu to vydají. Hm? Teď, když je červen, tak tento měsíc to vydávají. No a pak to bude trvat tři měsíce, než se to sem dostane. Hm? No a začátek šesté kapitoly. Otázky Borisatu Majtry, hm? kterou jsem začal učit na Slovensku, ale nedokončil. Hm? Byla tam Zuzana? Byla, ne? tak ta začíná čím? Buda vysvětluje bodhisattvovi Maitrejovi, který se ptá, jaký je základ meditace šamaty a vypasany v tradici bodhisattvu. Odpovídá na to, že veškerá rozdělení Který bodhisattva používá, považuje za iluzorní a bere na sebe příslip nejvyššího probuzení. To jsou dvě věci, které umožňují meditaci v Mahayanaovém přístupu. Veškeré rozlišování i rozlišování mezi proto stejná sandinirmočena sutra má jinou interpretaci v tradici yogačára. Samozřejmě učitelé Madhyamika i též přijmají, ale dávají jí jinou interpretaci. A tež učitelé mahajany, učitelé yogačáry, i mnoho škol yogačáry podle interpretace tohoto. Co znamená, že všechny rozlišení jsou iluzorní. Zahrnuje to vědomí nebo nezahrnuje to vědomí? Máme jenom jedno vědomí nebo máme různé druhy vědomí? Hm? To všecko možno vysvětlit jinými způsoby. Znamená to, že veškeré vědomí je iluzorní, nebo že existuje vědomí, které je skutečné. A jestliže to jedno vědomí je skutečné, je jenom jedno vědomí a veškeré rozdíly mezi vědomím jsou iluzorní tež. Hm? Takové otázky nutno jasně vidět a vyřešit. Z hlediska hlubokého pojetí yogačáry který též máme v sandini, suutné. I rozdíly ve vědomí jsou všechny iluzorní. Máme jenom jedno vědomí. A my si myslíme, že vědomí oka je rozdílné od vědomí ucha, jenomže, jestliže studujeme meditaci na čtyři elementy. Tělo se rozpadne na částice, máme dobrou koncentraci, nepotřebujeme oko, aby jsme viděli, nepotřebujeme ucho, aby jsme slyšeli. Můžeme slyšet přímo vědomí můžeme chutnat přímo vědomí můžeme vidět přímo vědomí hm? To je zkušenost. To je zkušenost též hlubokého samády. To je zkušenost Zen. To je zkušenost s mistou Zen. Je vědomí rozdílné od objektu? Nebo není rozdílné od objektu? Je stejné s objektem? Ani rozdílné, ani nerozdílné. Muuu! <sík> hm? Jakub se to učil. Príjmá intuice. Je vědomí prázdnota? Nebo není prázdnota? Mů. <sík> Veškeré naše rozlišování je iluzorní rozlišování. Stejně tak. Ty energie, jestli vysvětlíme tak, nebo tak, to je v pořádku, Absolutně v porádku. Když se díváme tak, tak je uvidíme tak. Když se díváme jinak, tak je uvidíme jinak. Stejně tak vědomí, jestliže zkoumáme vědomí podle systému Sarvástyváda, uvidíme tolik a tolik faktorů vědomí, jestli podle Terváda, uvidíme tolik tolik faktorů, jestli podle Soutrantika, tolik a tolik faktorů vědomí, který dělají vědomí náplň, který je správný, který je špatný. Vše závisí na tom, jak si realitu rozdělíme podle toho ji pak přijímáme. Teď Mahajánový přístup je rozdělit si realitu na základě její jednoty. Protože my nevidíme jednotu tu realitu, my škodíme sami sobě, vadíme sami sobě no i vadíme i druhým a vadíme i světu. A protože vadíme sobě, vadíme druhým, vadíme světu, děláme samé neplechy a jsme v samých konfliktech. No a jaké je řešení meditovat v rámci celku? Jestliže meditujeme v rámci celku, pak všechny teorie mají smysl v rámci iluzorního rozlišování. Tady je velikost Mahajánové meditace. Ty dráhy energie, které se učíme, skutečně existují. Nic neexistuje skutečně, protože dáváme takto pozor, tak je vnímáme takto a, a určitě uvidíme takto. Marman, ty energetické spoje hm, jsou trochu jiné v vyoze, trochu jiné v, v taoismu, ale funguje to perfektně. A teď tedy základ poznání jemného těla je vlastně ve všech tradicích eh, poznání té osy jemného těla, což je vlastně hlavní osa nervů tež z hlediska eh, anatomie je to tak? Hm? Což je co? Mozek a. Mělá. Mícha. Hm? paní sestrička nám to vysvětlí. sestrička, hm? jsi sestrička? Kdo sestrička? Jana je. Hm? Já ja nejsem sestrička, ale někdo ještě. Eva, Eva je taky není sestrička. sestrička. Sajemný, A se je, je. Učila se. V hm? zdravotní školu. Hm? A jak už víme, to hrubé a to jemné, my rozdělujeme, aby jsme je poznali jako celek. Všechno je celek. Teď, jestliže skončíme druhou kapitolu, Madianta Vibhanga, dostáváme se do třetí kapitoly, která právě vysvětluje Realitu jako celek. Deset druhů reality, který nám umožní poznání reality jako celek. A k tomu se dostaneme právě na základě poznání těch překážek, které Bodhisattvovi zabraňují jasně poznat jeho praxi. 37. faktorů probuzení, 6. nebo 10. dokonalostí a 10. stádií v realizaci takovosti pro probuzené bodhisatvy Už ne pro nás. A být probuzený v to už je něco. Dneska bodyů je, ale pobuzených. to by jsme se nahledali. Presto je, je tolik tolik z nových mistrů, který mají transmisy. to je konvenční transmisor. No a teď Tedy je důležité pracovat, jestliže pracujeme na józe. Nemůžeme se vyhnout práci na tom středním kanálu, s kterým jsou spojené ty všechny orgány. Hm? V čínštině se říká mozku mohečí. Hm? A ty nervovým systémů, to jsou jako vlastně ty kanály v tom moričí. Hlavní kanály a vedlejší kanály, hm? ty, které se navzájem doplňují. navzájem překryžují. Hm? No a ten střední kanál začíná, kde? Nad, v, v pánevním dnu, se tomu říká. Hm? Je to tak anatomicky? Pánevní dno? Asi ano. Pánevní dno je obzvláště důležitou roli, hm? jestliže se chceme dostat do meditace, Jestliže máme znalost pánevního dna, stane se to ohromnou pomůckou. Jestliže nemáme, těžko si, i když si osvojíme hluboké stavy koncentrace, nemůžeme v nich zůstat. Teď jestliže dýcháme, co se děje? To je též spojené s pánovním dnem. Ápana je dech, který jde dolů a prána je dech, který jde nahoru. Hm? A kde se to děje? V tantě. Je že se nadechneme. Co se děje? Tady odsaď. To jde dolů. To je ápana. A tady odsaď to jde nahlou. Indie je země, kde vše je vysvětlováno na základě mytologie. Právě proto to pak přebírá tantrický buddhismus. Meditace probíhá jak? Že se vizualizujeme ne jako normální bytosti, ale vizualizujeme se jako ganeš. Jako hanuman, jako Shiva. A pozorujeme ty energie v tomto těle, v tom jemném těle, které přesahuje rámec světské zkušenosti. To převzal vlastně tantrický buddhismus hinduismu. To je původně v hinduismu. Ale přetvořil to podle buddhistické filozofie. A co je, co je Ganesh? Ganesh je perfektní jogin, symbol perfektní jogi. Vyvalený pupí, Sedí na kryse, hm? krysa je takhle malá a on s takovýmhle pupíkem vyvaleným sedí na kryse. Hm? Všechny rozdíly jsou iluzorní. V my se chceme dostat do této dimenze. Teď on s takovýmhle velkým pupíkem, tady má někdy je červený bod, jestliže jste viděli... Hm? Proč? Protože ovládl pránu. Šup, šup. A co je tohle? Střední kanál. Čili to pánevní dno, poznání toho pánevního dna, kde vlastně poznání muladára čakra nám pomůže pochopit vlastně ten pohyb prány. Podle různých systémů máme pět prán nebo deset prán. Prána, Apana, Samana, Vyama a tak dále. Hm? Potom oči jsou spojený s jinou pránou, uši jsou spojené s jinou pránou a tak dále. Podle systému, který je správný, který je špatný. Hm? <laughs> Všechny jsou dobrý, jestliže umíme použít. Tady je jeden kritický bod, tady je druhý kritický bod. Patro. Patro a tady. Jestliže tam dáváme pozor, zjistíme, že vlastně dech prochází celým tělem. A tvoří v těle jednotu. I když máme jemné dýchání v samády, stále dech prochází celým tělem. Ale tady už není. Tady se jemné dýchání navaz navazuje na poznání totality. No a pro by to mělo stačit? Hm? Příliš mnoho informací vede k čemu? Hm? My nechceme průjem, my chceme studovat. Hm? A studovat můžeme jedině, hm? kruček po kručku. Já taky jsem začátečník, no ale tím, že to učím, no tak si to sám osvoji. Hm? Mnoho, mnoho studia, mnoho, mnoho poznání. My jsme kojenci. Hm? No tak trošku mateřského mlíka No a trochu vyrostem zase. Hm? A to materské blíko je, jak co říká Sándy Sutra. To, jsou, to je studium. Hm? Autentické transmise. Autentického učení. A jaký studium? Slyšením kontemplací a meditací. Hm? Teď jsme něco slyšeli, tak o tom budeme kontemplovat, pak v meditaci si to začínáme uvědomovat, je to opravdu tak? Nebo si to ty yogíni vymysleli? Hm? Třeba si to vymysleli? Všechno, všechna rozdělení jsou iluzorní. Hm? Máte, dalo by se říct, že je to jedné právnické tělo. Je tělo ve vědomí? Nedalo by se říct. To je tvoje vlastní <laughs> představa. Hm? Samozřejmě všechno je ve vědomí. Ale ty se začínáš učit tím, že rozlišuješ. Hm? Až poznáš, až budeš probuzený, tak si to můžeš dovolit. Ale pokud nejseš probuzený, ty seš závislý na rozdělování. Všechno jedno. A to jedno ale... MŮ! <laughs> Mů? Já jsem myslel tak, že to, že to hrubé tělo to se můžu dotknout ale vlastně to pránické tělo si pouze představuju, když na něj myslím. Takže jako v mém vědomí. Není. Taky ne, protože ty proudy energie existují, hm? ale závisí na vědomí. Ty proudy energie existují. My jsme, nejsme nic jiného než proud energie. Příroda tež pro realizované joginy není nic jiného než prout energie, jenomže my se vidíme právě jako něco, co existuje o sobě. No a to je náš omen. Abychom se zbavili tohoto omenu, studujeme yogu. A teď uděláme 10 minut přestávky a půjdeme na meditaci. Jak jsme se dozvěděli, mnoho informací způsobuje průjem a my chceme je absorbovat. Zase nedržte se těchto informací jako klíšťata, protože to zase přizpůsobuje zácpu. <tějí> No a tady naše přítelkyně Dama Ráma tvrdí, že je lepší čtyři průjmy než jedna zácpa. Hmm. <laughs> je to tak?